але він рукою наказав її зуставатися. Знесилена дівчина сіла на стос мотузя. Через хвилину чоловік вернувся. «Знаєте, що я вам скажу?» сказав він по-англійськи. «Стережіться у того доктора та не виходьте краще своєї каюти. Крім усього іншого, він венерик, і ви ризикуєте спіймати хворобу». Мілі дочка хотіла образитися, але швидко втямила, що це тут буде не до речі. «Ви знаєте, хто я?» «Я – Едіт Маклейстон», – сказала вона. «Маклейстон зуміє нагородити вас». Чоловік витягнув ліхтарика і подивився на Едіт. В одбитому світлі вона побачила кремезну фігуру з розтібнутим по матруському коміру. На грудях виблискувала синім якась татуїровка. При імені Маклейстона Чоловік якось невиразно захрипів. «Мені не треба, Лейстонової нагороди. Робіть так, як я вам сказав. Прощавайте!» І він повернувся, щоб йти. «Стривайте!» – скрикнула Йдід. «Скажіть, хто ви? Вам загрожує небезпека. Ріпс зітрива з лиця землі!» Ріпс не зітрима з лиця землі, бо він не знає, хто перебив йому справу. Він і не дізнається цього» бо вахтений удвічі менше за мене на зріст, спит зараз як мертвий. А щодо того, хто я такий, то вам немає до цього діла. Я не маю найменшого бажання бути з вами знайомим. І стережіться, бо такий випадок, як сьогодні, буде не кожного разу. Прощайте. І матрос зник у дверях. Едіт повагалась ще з хвилину і зійшла теж униз. На поручнях сході вона раптом відчула щось липке, з огидою прибравши руку, вона піднесла її до лямпового світла, на пальцях залишилися цятки крові. Не знаю, чим пояснити той факт, що Гаррі Руперт ні разу не зустрівся на транспорті з Мартином. Обоє вони були робітники хімічного виробництва, коли й вірить чуткам, що поширювалася навколо Мартина. Гаррі ж був робітник з хімічної лабораторії славнозвісного професора Двела і їхав у Європу за якимось ділом, суть якого ще не з'ясована. Та на транспорті Мартин був старший матрос, а Гаррі випадковий пасажир. Мартин не цікавився пасажирами, а Гаррі сидів через всі дні з якимись книжками. Ані першому, ані другому не на думку не спадало, як їх може зв'язати пізніше доля. Едіт, опинившися в каюті, не могла спати. Що робити? Як далі бути? Вона не намагалася знайти щось утішного в тім становищі, в якому вона опинилася. Вона не ховала голову під крило, мов казуар. Дійсність була жахлива з її точки погляду. Потрапивши в лапи доктору Віріпсові, захворіти на жахливу хворобу, від якої немає рятунку. Як вона шкодувала, що втекла з Нью-Йорку потеки? Вона могла якось намовити містера Маклейстона. Зрештою могла б хоч заставити йому свою адресу. Грошей не було. Вона взяла з собою всі свої коштовні речі. Це була чимала сума, але ховала в собі небезпеку. Автома звала до сну і помало дід заснула. Заснула, як була, не роздягшися, навіть не розтібнувши вузького коміру, який носили, о 1920. Році. Щось не давало її заснути. Щось настирно кружляло за її спиною. Вона старанно оглядалась, обшукувала всі закутки своєї кімнати, кликала міс Древінс, і вони починали шукати вдвох. Ніде нічого не було. І міс Древінс збиралася йти, але за спиною все щось кружляло. Міс Древінс нарешті пішла. Стало душно. Нічим було дихати. Вона хотіла скрикнути і не могла. Нарешті вона пересилила себе і оглянулась. За поручній у борта показується обличчя. Простягається волохата рука. Вона росте, росте, росте, досягає гігантових розмірів. Це не людське лице. Величезне висунутий наперед щелеб це показує. Це лице гігантової людиноподібної мавпи. Мавпа хапає Дід за руку і зриває з неї кільце. Дід дико скрикує і прокидається вся в холоднім поті.